Haló, egy újabb hallgató, haló. jó halló. napot kívánok! Csak. Itt valami hiba történt, hogy engem kapcsoltak, mert én két éve szerettem volna, és soha nem kapcsoltak még be. Akkor ez nem hiba, hanem a kitartási utalma. Kitarták, köszönöm. Kunce úr, lejössze, mondja el nekem, mi az, hogy baloldal? De miért mondja el? Azért, el én mert szeretném tudni, mert két uh -huh. ismerősöm is azt mondja, hogy ő baloldali, megkérdeztem, te mondd már meg, mi az, hogy baloldal? Azt mondja az egyik, hogy mit tudom én. A másik meg azt mondta, hogy hát az embernek van egy bal keze, van egy jobb keze. Ezek a baloldaliak. Magyarázza el nekem, hogy mi a baloldal ideológiája. De miért magyarázom én előnök? De De akkor kérdezze meg azoktól, akik ezzel kapcsolatban na De nem tud nem tudták megmondani, tisztelt uram. De... Na majd a... akkor én mondom magának. Na mondja? A baloldali ideológia én szerintem ellensegeképre épül, ami ellen harcol. Ez De volt. Állj. Ez volt. Áh, ez megengedő, hogy elmondom. Ez volt, megengedem csak a Azt a kifejezést használja, hogy harcol, meg küzd, akkor nekem mindig Orbán Viktor mondatai jutnak az eszembe. Hát, jó, hát akkor most, most én most a baloldalról beszélek. Hát, Na, csak gondol. A baloldal állandóan harcolta a kizsákmányoló kapitalisták ellen. Most a baloldali emberek, akik magukat baloldalinak vallják a gyurcsány, a, a ön akkor mit tudom én, hát... Na mondja, Aj, én, én, én ugye nem vallom magam valódalinak, csak... de feszüljön még jó, egy kicsit hátrosikodó. Jó, jó, na, ak, akik a... Tudjani, azok most, ők most a kapitalisták. De bocsánat, de bocsánat, jobb, bocsánat, bocsánat be, állj, be, igen. ne fejezze be így, ne fejezze be. Na, jó, hát nézze, valaki mert, mást mondd, nem a maga nyelvükönben. Nem nem, nem, nem, nem, nem, de akkor, akkor ugye, bo, bocsánat, de hogyha innen akar indulni, akkor rossz úton jár, én na, szerintem. De, akkor Köszönjük megmondani, mert, mi az, hogy baloldal, mert ez a véleményem. Igen, ön már elkezdte tulajdonképpen. Ugye a baloldal az a nagyobb szociális érzékenység, igen. a társadalmi problémákra jobban figyelés, a szegényeknek a három jobban három figyeltek jól szívig a társadalmi e, problémákra, a saját társadalmi problémájukra figyeltek. Csak hadd hívjel a arra, hogy az alatt a 8 év alatt a bérek és a nyugdíjak reálértéke több mint 20%-kal növekedett. Nézd, az én ny Ezt mindenkinek emelkedik a nyugdíja az inflációval azonos mértékben, vagyis reál reálértékben nem növekszik, míg az elmúlt nyolc évben meg 27 százalék. Nem lett a Ön nem akarta észrevenni a kockázatot. Nem én akartam, én nem vagyok az. Azért valólag idejob. De hogy is nem? Azért nem akarta észrevenni, mert Ön szeret hinni valamiben, amit beletáploztak a fejébe. és sem senki nem táplál. Na most megengedjétek, hogy szóhozítsak én egy kicsit a kultúrához, mert még azt szeretnébb nekem mondani hogy ez a baloldali ideológia ez most kitalálta azt, hogy a jobb oldal meg rasszista. És? És nem, az nem, nem az. bocsánat, soha, de nem soha olyat, hogy a jobb oldal az meg rasszista nem mond, hanem vannak Ezzel rihogatják a népet, de, hogy a jobb oldal rasszista. Na de bocsánat, hát amikor a jobbik felvonul, ö, és cigánybűnözést emleget, és fenyegeti a cigányokat, ö, és olyanokat fejegeti. mond, hogy a cigánymercédeteket elfog... Hát mit csinál az Isten áldja fejeget, már a cigányok mert. együtt vonultak a de, békemenettel. Ö, Az a, egy részük, igen, a más részük meg nem, valamint nem tudom, emlékszik-e, hogy néhány romárt lelövöldöztek közöttük hát azok öt évek gyerekeket is? nem jobboldali emberek lövöldöztek, hanem genkszerek, hanem genkszerek. Milyen ideológia nevében? És honnan tudja, hogy azok jobboldaliak voltak, és nem éppen sok jobba... mint maga? Aha, szóval na, most már a Olivernál. Most még az, aha. jó, ez nem nem valoldali párt különben, de nem. a csanatta asszonyom, örültem, hogy hallottam de a hangját most pedig. Most egy reklám következik viszontlásra.